химерні вітання учасникам спільноти «Бабай», а також усім прихильникам містичного та горор-жанру. Сьогодні ми послухаємо продовження оповідання «Із морської пустелі» його другої частини Вільяма Гопа-Годжсона «Новини з борта Домувальника. Переклад та озвучка Сергій Левчук У серпні 1902 року Капітан Бейтман зі шхуни Агнес натрапив у морі на барильце з напівстертим написом, який йому вдалося розшифрувати як домовальник. Так було названо корабель, який добре оснащеним вийшов із Лондона в листопаді 1873 року. І з того часу ніхто більше про нього не чув. Капітан Бейтман відкрив барильце і виявив пакунок, загорнутий у клейонку. Після ознайомлення із рукописами всередині, Виявилося, що в ньому детально викладені поневіряння домовальника серед морської пустелі Сергасового моря. Записи вів Артур Семюль Філіпс, пасажир корабля. Капітан Бейтман дізнався, що судно втратило щогли та застрягло у самому серці жахливого Сергасового моря. І що весь екіпаж загинув. Хтось під час шторму, що затягнув їх корабель, а хтось у спробах звільнити корабель від водоростей, які оточували їх звідусюди. Зберегли життя лише містер Філіпс і капітанова донька, яких помираючий капітан одружив на кораблі. У них народилася дитина, дівчинка. Записи закінчувалися коротким, але зворушливим повідомленням того факту, що врешті-решт у них має закінчитися їжа. Тут нема чого додати». Історію надрукувало більшість газет, і вона, вочевидь, викликала реакцію в читачів, говорили навіть про організацію рятувальної експедиції, але ні до чого не дійшло. Головним чином через відсутність інформації про місце перебування корабля в безмежі Сергесового моря, і так поступово справа зійшла на нівець. Одначе тепер інтерес до самотньої долі загубленої трійці здавалося, виник знову. Усе сталося завдяки знахідці другого барильця, вочевидь схожого на те, яке знайшов капітан Бейтман, що його підібрав такий собі містер Болтон із Балтімора, господар невеликого брига, який займався південноамериканською прибережною торгівлею. У цьому барильці виявилося ще одне послання від містера Філіпса Світові, п'яте за його власним рахунком, хоча трьох попередніх, цього часу ще не виявили. Це п'яте послання містить важливий, вражаючий опис їхнього життя протягом 1879 року та є унікальним свідченням про людську самотність і тугу. Я прочитав його текст із великим інтересом, проте залишився із болісним відчуттям. Лист написано нечітким, проте дуже розбірливим почерком. І весь рукопис має відбиток тієї ж руки і розуму, що представили сумну розповідь про трагічну долю думувальника, про яку я вже згадував і з якою без сумніву багато хто вже ознайомився. Завершуючи вступне слово, варто зауважити таке. Мене тривожить думка, чи будуть колись ці три зниклі повідомлення знайдені. Думаю, що існують і інші значно пізніше» яких лише історій напруженої боротьби людини і долі можна від них очікувати? Нам залишається лише чекати і дивуватися. Мабуть, ми ніколи більше нічого і не дізнаємось. Вірогідно, це лише маленька трагедія серед незліченних мільйонів, які тиша моря так безжально тримає в таємниці. Я сподіваюсь, що колись такий слід очікувати новини з невідомого і самотні тиші жахливого сергасового моря. Найсамотнішого і найнедоступнішого місця з усіх самотніх і недоступних місць цієї планети. І тому я кажу: давайте почекаємо. Вільям Гоп Гочсон. Повідомлення 5. Це вже п'яте повідомлення із морської пустелі, відправлене над огидною поверхнею цього величезного світу водоростей. Я молюся Богові, щоб воно досягло відкритого моря, поки не зникне підйомна сила моєї вогняної кулі. І якщо воно таки дістанеться туди, у чому я маю значні сумніви, чи стане воно нам у пригоді. Проте я мушу писати інакше з божеволю, і тому я пишу. Хоч і допускаю, що жодна жива істота, крім гігантського восьминога, що оселився у водоростях навколо, ніколи й не побачить того, що я напишу. Своє перше послання я надіслав напередодні різдва 1875 року. І відтоді напередодні кожного різдва Христового я відправляю послання, що злітає за вітрами вгору у бік відкритого моря. З наближенням цього свята, немов після довго розставання закоханих, я знаходжусь в емоційному піднесенні, втрачаю байдужість та апатію, якими був переповнений протягом цих років самотності. Отже, я усамітнився від дружини та дитини з чорнилом, пером і папером, і намагався позбавити своє серце від накопичених негативних емоцій, які з часом загрожують розірвати його. Минуло вже шість повних років відтоді як світ водоростів забрав нас зі світу живих, шість років далеко від наших братів і сестер від світу живих людей, шість років живцем у могилі, а скільки ще років попереду. О Боже мій, Боже мій, я не смію про них навіть думати. Я повинен контролювати себе. А ще є маля. Дівчинці майже чотири з половиною роки. І вона чудово зростає серед цих диких місць. Чотири з половиною роки. А ця маленька дівчинка, окрім наших, не бачила жодних людських облич. Лише вдумайтесь. І все-таки, якщо вона проживе сорок чотири роки, вона так ніколи їх і не побачить. Сорок чотири роки. Нерозумно турбуватися про такий проміжок часу. Бо майбутнє для нас закінчується щонайбільше років за 10 чи 11. Нашої їжі не вистачить надовше. Моя дружина не знає про це. Адже видається недоречним піддавати їй стражданням без потреби. Вочевидь, вона розуміє, що ми не повинні витрачати жодної унції їжі без потреби. Що до решти, вона вважає більшу частину вантажу їстівною. Можливо, в цьому і є частина моєї вини. Якщо зі мною щось трапиться, їжі, звичайно, вистачить на кілька додаткових років, але для дружини все має виглядати як нещасний випадок, інакше їжа їй не полізе в горло. Я часто й довго думаю про це, але боюся залишити їх самих, хто знає. Можливо, саме їхнє життя залежатиме від моїх зусиль та підтримки навіть більше, ніж від додаткової кількості їжі, яку вони отримують. Я в жодному разі не повинен піддавати їх очевидній небезпеці, щоб відкласти те, що хоч і здається не меншим лихом, проте далеким і не таким вірогідним. За останні чотири роки з нами нічого не траплялося – якщо не брати до уваги тих пригод, які супроводжували мою божевільну спробу прорубати дорогу крізь водорості, які перекрили нам шлях до свободи, і під час якої дякувати Богу нам вдалося залишитися живими і неушкодженими. Вочевидь, цю пригоду містер Філіпс описав в одному з трьох попередніх послань, які до нас не потрапили. І все ж у другій половині цього року Огидна і неймовірна подія сталася зовсім несподіваним способом. Пригода, яка принесла в наше життя нову небезпеку, виявилося, що у водоростях, окрім гігантських восьминогів, мешкають і інші почвари. Я справді почав вважати, що цей світ спустошення здатний вмістити будь-яке жахіття. Лише уявіть собі безкінечну та безлюдну морську пустелю, заповнено бурими водоростями в усіх напрямках аж до далекого горизонту. Місце під необмеженою владою глибинних чудовиськ та водоростей. Місце, де в них немає жодного гідного суперника, і звідки вони в будь-який момент здатні нанести рептового смертоносного удару. Жодна людина не становить для них небезпеки. На нашу долю припадає лише споглядання з палуб покинутих кораблів, звідки люди самотньо дивляться зі страхом, у безсилі та безнадії. Я не можу цього описати, і ніхто не здатний таке собі уявити. Коли вітер стихає, велична тиша западає від горизонту до горизонту, але крізь тишу, здається, відчувається пульс прихованих речей навколо. Щось спостерігає в очікуванні слушного моменту для нападу, раптового удару смертельних мацаків. Спроби марні. Я не здатний нікому це передати, і я не зможу описати словами той страхітливий шум вітру, що шугає цими неспокійними просторами, пронизливий шепіт водоростей під хвилюванням вітрів. Почути це все одно що слухати незліченних мерців могутнього Сергеса, які виголошують свої молитви. Знову ж таки, моя фантазія хвора власною самотністю і задумливістю. Порівнюють це з ревом наступаючих армій чудовиськ, які десь навколо нас в очікуванні. І так до приходу нового жаху. Наприкінці жовтня ми вперше дізналися про нього. Стукіт об борт судна нижчий ватерліній, примарний у нічній тиші. Його я вперше почув у понеділок увечері. Я був у лазереті, ремонтував наші склади і раптом я почув це. Обзовнішню частину судна по правому борту і під ватерлінію. Деякий час я стояв, прислухаючись, але не міг зрозуміти, що це мало би стукати у цьому самотньому світі водоростей та слизу. І поки я стояв і слухав, стукіт припинився. Дивуючись, я чекав зі страхом, який позбавляв мужності і забрав сміливість мого серця. Раптом він почався на протилежному боці судна, і в міру того, як він продовжувався, я спітнів бо мені здавалося, що це постукала якась нечиста сила. Щось було поруч, а я стояв і просто слухав. Мене так охопили думки, що я не мав сили поворухнутися. Чари світу водоростей і страх, породжений його прихованими жахами, безглуздість самотності захопили мій мозок настільки, що я повірив у ймовірність явищ, з яких, перебуваючи на березі та серед своїх товаришів, я міг би просто з презирством посміятися. Жахлива самотність цього дивного світу, куди я потрапив, відбирає в людини мужність. Як я вже сказав, я стояв і слухав сповнений страхів і невиразних жахливих думок. І весь цей час стукіт наполегливо продовжувався, періодично змінюючи темп. Ніби щось, що має розум, подавало мені сигнал. Трохи пізніше – Оговтавшись, я підійшов до місця, звідки здавалося лунало постукування. Наблизившись, нахилив голову вниз, ближче до борту посудини. Таким чином, я чіткіше почув звуки і тепер міг легко розпізнати. Щось стукає твердим предметом по зовнішній частині корабля, наче хтось ударяє по його залізному борту маленьким молоточком. У момент, коли я прислухався, Біля мого вуха пролунав громовий удар. Такий гучний і приголомшливий, що я відскочив у бік від жаху. Відразу пролунав другий, ще сильніший удар. А потім третій. Ніби хтось вдарив по борту корабля важкою кувалдою. Після цього запанувала тиша, в якій прозвучав голос моєї дружини біля люка лазарету, що кликав мене, аби дізнатися, що сталося, і викликало такий сильний шум. «Тихше, моя Люба!» Прошепотів я, бо мені здавалося, що істота ззовні могла її почути, хоча це було неможливо. І я згадую про це, тому що воно вказує, як звуки вивели мене з природної рівноваги. За моїм тихим наказом, дружина повернулася назад і спустилася драбиною в напівтемряву. «Що таке, Артуре? Спитала вона, підійшовши до мене і взявши мене за руку. неначе у відповідь на її запит у зовнішню частину корабля пролунав четвертий сильний удар, який наповнив приміщення глухим громом. Моя дружина злякано скрикнула і відскочила від мене, але наступної миті вона повернулася і міцно взяла мене за руку. «Що це, Артуре? Що це таке?» Спитала вона мене, і переляканий шепіт був добре чутний у тиші, яка запанувала навколо. Не знаю, Мері, відповів я, намагаючись говорити рівним тоном, це знову щось відбувається, перебила вона, коли знову почулося постукування. Близько хвилини ми стояли мовчки, слухаючи ці моторошні звуки. Потім моя дружина сказала: Це щось небезпечне, Артура, скажи мені. «Я обіцяю тобі бути хороброю». «Не можу сказати на певне мері», – відповів я. «Не знаю, але я піднімусь на палубу і дізнаюся». Я зупинився на мить, щоб подумати, але п'ятий потужний удар об борт корабля зупинив мене на півслові. Я не міг нічого зробити, як просто стояти, наляканий, збентежений, прислухаючись до нових звуків. Після короткої паузи пролунав шостий удар». Потім дружина схопила мене за руку і потягла до драбини. «Вийдемо з цього темного місця, Артуре, сказала вона. «Мені стане недобре, якщо ми залишимося тут довше. Можливо, щось нас почує і зупиниться, якщо ми піднімемося нагору». Вона тремтіла. «Мені ж було трохи краще, якщо я з радістю піднявся з неї нагору». Та ми зупинилися на деякий час, щоб послухати, нахилившись над відкритим люком. Приблизно хвилин п'ять тривала тиша. Потім знову почулися звуки і стукіт, які чітко долинали до нас. Незабаром знову усе припинилося. А після цього, хоч як ми прислухалися, не почули ані звуку. Тож я відвів свою дружину та всадовив в кают компанії оскільки люк був розташований саме там, під столом. Я повернувся до отвору та закрив його. Потім я зайшов до каюти капітана, її батька, і приніс звідти один з наших револьверів. Я його обережно зарядив, а потім поклав в обічну кишеню. Зробивши це, я приніс із комори, де звик тримати такі речі під рукою, ліхтар у формі бика, ним я користувався темними ночами, коли очищав водорості з палуб. Я запалив його та опустив шторку, щоб зменшити світло. Далі я скинув чоботи а потім охоплений несподіваною думкою, зі стійки біля бізаньщогли дотягнувся до однієї з американських сокир з довгою рукояткою. Це була гостра і дуже грізна зброя. Мені вдалося заспокоїти дружину і запевнити її, що я не буду піддаватися непотрібному ризику, хоча, зрозуміло, я не міг сказати, яка саме нова небезпека може чігати на нас. Взявши ліхтар, я мовчки босим попрямував доріжкою. Я саме вийшов на палубу, коли щось схопило мене за руку. Я швидко обернувся і помітив, що моя дружина теж піднялася за мною сходами. Вона схвильовано потиснула мою руку. «О, мій любий, мій любий, не йди, не йди», – прошепотіла вона. «Почекай, доки розвиднеця. Залишайся сьогодні внизу. Ти не знаєш, що на тебе чигає в цьому жахливому місці». Я поставив ліхтари сокиру на палубу поруч. Потім узяв її на руки, заспокійливо гладячи по волосю і оглядаючись навкруги. Наразі вона була майже в нормі і прислухалася до моєї поради залишитися внизу. А тому пішла відпочити, перед тим змусивши мене пообіцяти, що я буду дуже обережний і уникатиму небезпеки. Коли вона пішла, я взяв ліхтари і сокиру і обережно попрямував до лівого борту судна. Тут я зупинився... І уважно прислухався, перебуваючи над тим місцем, де раніше чулися постукування. І хоча я слухав дуже уважно, звуки більше не повторювалися. Отже, я підвівся і попрямував вперед до зрізу на пів'юта. Тут, схилившись через поруча, я прислухався, вдивляючись у тьмяні палуби, але нічого не міг ні побачити, ні почути. Не те, що я справді очікував побачити або почути щось незвичайне на борту судна. Адже всі шуми долинали за борту. І більше того з-під ватерлінії. І все ж у тому стані, в якому я перебував, я мав менше користі від розуму, ніж від фантазії. Цей дивний тупіт і стукіт тут, серед цього світу самотності, змушував мене уявляти незбагненні жахи, що повзують до мене з кожної тіні на темних палубах. Поки я все ще прислухався, не бажаючи припинити пошуки, вагаючись піднятися на головну палубу, я почув слабкий, але чіткий звук у тиші ночі. Постукування відновилося. Я випростився і прислухався, але більше не чув нічого». Тоді я знову нахилився через поручні та почав дивлятися вниз. Я нарешті зрозумів, що звуки передавалися через поруччя, через залізні стійки, якими вони були прикріплені до судна. Отже, я повернувся і пішов вздовж палуби, рухаючись дуже обережно і тихо. Я зупинився над місцем, де вперше почув учніші звуки – і нахилився, приклевши вухо до поруча. Звуки ставали виразнішими. Деякий час я ще прислухувався, а потім підвівся і відсунув ту частину просмоленого полотняного екрану, що закриває отвір в борту, через який ми скидали сміття. Вони зроблені тут для зручності по кожному борту. Я зробив це дуже тихо. Потім, нахилившись уперед крізь отвір, вдивився в навпів темряву водоростей. Я почув під собою важкий стукіт, приглушений водою звук крізь залізний борт корабля. Мені здалося, що серед темних водоростей щось рухається. Тоді я зняв шторку свого ліхтаря і спрямував промінь світла вниз у темряву. На коротку мить мені здалося, що я бачу, як рухається безліч фігур овальної форми, Щось незрозуміле біліло крізь водорості. Зі спалахом світла фігури зникли, залишивши лише тихі, незворушні коричневі маси водоростей. Враження, яке вони справили на мою надмірно збуджену уяву, враження, яке, можливо, було спричинене хворобливою самотністю. Але все ж мені здавалося, що я побачив на мить серед купи водоростей безліч мертвих білих облич, звернених до мене певний час я вдивлявся в коло освітлених водоростей і все ж мої думки були в такому сум'ятті й розпачі, що мої очі просто блукали туди-сюди нічого не бачачи. І крізь весь хаос мого розуму виринали моторошні фантазії, упері й марці, пов'язані зі страхами, які мене охопили. Бо жодна людина не здатна зрозуміти ті жахи, які приховують цей світ, доки не залишиться у безлюдній самоті серед невимовного спустошення величезних, порослих слизом і водоростями пустель Сергасового моря. І в той момент, коли я нахилився так безглуздо піддаючи себе небезпеці, мої очі вловили хвилювання поверхні, яке віщує наближення одного з гігантських восьминогів. Я миттєво відскочив назад і прикрив отвір просмоленого полотняного покриття. І так самотньо стояв там вночі, злякано, позираючи на всі боки, і промінь моєї лампи освітлював усе навкруги. Я слухав і слухав, і мені видавалося, що навколо панує щось жахливе, здатне напасти на нас будь-якої миті та в будь-якій химерній формі. Нарешті в тиші пролунав шепіт і я швидко повернувся до проходу. Моя дружина була поруч. Вона простягнула до мене руки, благаючи спуститися вниз у безпечне місце. Світло ліхтаря освітило її, і я побачив у її правій руці револьвер. Запитав, для чого він їй. Вона відповіла, що спостерігала за мною протягом усього часу, поки я був на палубі, за винятком короткого часу, який знадобився їй, щоб дістати та зарядити зброю. Я одразу підійшов і щиро обняв її, поцілувавши за любов, яка спонукала до такого вчинку. Ми тихо поговорили, і вона попросила мене спуститися вниз. Я зачинив дверцята і заперечив, що почуваюся надто неспокійним, щоб заснути, тому краще деякий час побути насторожі. Ми ще обговорювали це питання, коли я жестом попросив її замовкнути. От тиші ми почули повільне «тук-тук-тук», Настрашена дружина напружено й тремтячи схопила мою руку. Я звільнився і попрямував до борту, але вона миттєво кинулася за мною, благаючи залишитися на місці. Я суворо наказав їй відпустити мене і повертатися в каюту, хоча мене й тішила її любов і турбота, вона не послухалася, рішуче стверджуючи, що якщо я наражаюся на небезпеку, вона воліє піти зі мною. Тут вже я завагався і вирішив не ризикувати і виходити на палубу. Дуже тихо я попрямував до борту, а моя дружина пішла за мною. Споруч я посвітив світлом ліхтаря, але нічого не побачив і не почув. Стукіт припинився. Ненадовго. Я повернув ліхтар в напрямку звуку, і на мить мені здалося, що я бачу щось бліде майже за межами видимої зони. Я підняв пістолет і вистрілив і моя дружина без слів зробила те саме. Подвійний вибух пролунав гучно, але глухо, і коли луна стихла, нам здалося, що ми знову чуємо постукування. Ми ще залишилися деякий час на горі, слухаючи та спостерігаючи, але все було тихо, і я погодився спуститися в трюм, як того хотіла моя дружина. Було замало сенсу в моєму перебуванні на палубі. Ніч пройшла спокійно, і наступного ранку я провів ретельний огляд судна, досліджуючи палуби, водорості зовні корабля та його борти. Зняв люки і спустився в трюми, але ніде не помітив нічого незвичайного. Тієї ночі, коли ми закінчили вечеряти, пролунали три сильні удари по правому борту. Я скочив на ноги, схопив і запалив темний ліхтар, який тримав під рукою і швидко і безшумно вибіг на палубу. Мій пістолет вже був у кишені. І оскільки на моїх ногах були м'які тапочки, я не зупинявся, щоб зняти взуття. Я підхопив залишену біля трепа сокиру і вийшов на палубу. Я тихо відсунув від двері, та спрямував світло ліхтаря у напрямку, звідки було чути звуки, але ніде не помітив нічого незвичайного, лише нерухомі водорості. За деякий час я знову сховався за брезентовою ширмою. Довго стояти було просто безглуздо. Мені не хотілося зустріти жодного з гігантських восьминогів, які, можливо, нижперед у водоростях поблизу. З того часу я сидів на кормі, тихо розмовляючи зі своєю дружиною, яка піднялася нагору. Часом щось постукувало з одного чи з іншого борту корабля, а між стукатом було чути окремі глухі удари, які я вже раніше чув. Близько півночі... Відчуваючи, що я нічого не можу вдіяти і що невідоме наразі не здатне завдати нам шкоди, ми з дружиною спустилися на відпочинок, надійно замкнувши двері. Приблизно о другій годині ночі він розбудив болісний вереск нашого кабана, що долинав звіддаля. Я сперся на лікоть, прислухався і нарешті остаточно прокинувся. Я сповз зі свого ліжка на підлогу, Моя дружина, як я зрозумів із її дихання, спокійно спала, тож я зміг зібрати свої речі, не розбудивши її. Тоді, запаливши ліхтар і пригасивши світло, я взяв сокиру в руку і поспішив до дверей, що виходили на головну палубу. Обережно відімкнувши двері, я визирнув назовні. На палубі я нічого не побачив. Я зробив яскравіше і дозволив світлу грати вздовж палуб, але все одно нічого незвичайного мені не відкрилося. Далеко попереду вереск кабана змінився абсолютною тише, за винятком стуку, який лунав з іншого боку корабля. І тому, набравши сміливості, я вийшов на головну палубу і повільно рушив вперед, безперервно освітлюючи все навколо. Раптом я почув стукіт на носі корабля. Шкрябання та ковзання. І це пролунало настільки голосно і близько, що я укляк на місці. Можливо, цілу хвилину я стояв там, вагаючись і освітлюючи простір навколо себе, в очікуванні чогось жахливого, що може вискочити на мене стіні. Несподівано я згадав, що залишив відчиненими двері, які вели до салону, а тому будь-що чи будь-хто міг потрапити до моєї дружини та дитини. Я розвернувся і швидко побіг на корму. Я переконався, що таки все в порядку, повернувся на палубу, зачинивши за собою двері на замок. Відчуваючи себе дуже самотнім там, на темних палубах, і певною мірою відрізаним від відступу, мені знадобилася мужність, щоб вияснити, з якого такого дива кричить порося. Я таки знайшов у собі сили і пишаюся цим, адже і холодний страх морської пустелі не вичували з мене сміливість остаточно. Наближаючись до носової частини корабля з усією обережністю, я рухав світлом навколо себе, міцно тримаючи сокиру, серце в моїх грудях майже заклякло від страху. Коли я наблизився до хліва, то побачив жахливе видовище. величезного кабана, вагою 200 кг, витягли на палубу, де він лежав з розпоротим животом. Залізні грати хліву – це були міцні грати, розірвані на частини, наче соломинки. Також було багато крові, як у хліві, так і на палубі. Мені не хотілося там бути ні хвилиною довше. Бо рептом я чітко зрозумів, що цей невидимий монстр може вхопити і мене. І разом із цією думкою мною заволодів непереборний страх, який таки здолав мою мужність. Я розвернувся побіг до каюти і сховався за міцними дверима від того, хто так легко вбив свою немалу здобич? І поки я стояв там, тримтячи від жаху, все запитував себе лише одне. Що це за дикий звір, який міг легко розірвати залізні грати і вирвати життя з великого кабана, наче це було маленьке кошеня? І ще одне важливе питання. Як він потрапив на борт і де сховався? «Що це врешті-решт?» І так тривалий час, поки нарешті не заспокоївся. Усю ніч по тому я не заснув ані на мить. Вранці, коли прокинулася дружина, я розповів їй про те, що сталося вночі. Вона зблідла і стала докоряти мені за те, що я взагалі вийшов на палубу, заявляючи, що я марно наражався на небезпеку. Я не повинен був залишати її саму, не знаючи напевне, що там. Вона заплакала, і мені непросто було її вгамувати. Нарешті, заспокоївшись, вона заявила, що бажає завжди супроводжувати мене на палубі, щоб усе бачити на власні очі. Мені не вдалося її відмовити, хоча я запевняв, що не маю нічого казати, адже хочу застерегти її від безцільного блукання між салоном і камбузом, доки я ретельно не обшукаю палуби. Усе-таки мені не вдалося її відмовити супроводжувати мене. Ми пробралися разом на палубу, моя дружина, незграбно тримаючи заряджений револьвер обома руками, і я зі своїм у лівій руці та з сокирою з довгою ручкою в правій. Вийшовши на палубу, ми зачинили за собою двері, замкнули та виняли ключ, не хотіли розбудити дитину. Ми повільно просувалися палубами, насторожено озираючись. Біля хліва дружина налякано скрикнула, коли побачила труп понівеченого кабана. Я боязко озирався навколо, відчуваючи свіжий напад страху. Мені кинулося у вічі, що над кабаном іще Від відтоді, як я його побачив, невідома жахлива сила відірвала голову від тіла. Крім того, були нові жахливі рани одна з яких ледь не призвела до розриву бідної тварини навпіл. Усе це було додатковим доказом грізного характеру почвари, що здійснила напад. Я не затримався біля кабана і не намагався доторкнутися до нього. Покликав дружину піднятися за мною до баку корабля. Тут я зняв полотняне покриття з маленького мансардного вікна, яке освітлювало бак. Піднявши вгору важкий верх, я посвітив ліхтарем середину. Тоді я розвернувся, але нічого загрозливого не побачив. Я повернувся на головну палубу і увійшов до середини через дверний отвір по правому борту. Я здійснив швидкий обшук, але не виявив нічого, крім ряду морських скринь, які належали нашій загиблій команді. Мої пошуки завершилися, і я поспішив на денне світло. Знову замкнув двері, і переконався, що двері з лівого борту також надійно замкнені. Потім я знову піднявся на бак і закрив мансардне вікно полотняним покриттям. Дуже ретельно зашпиливши все. Обшукавши корабель, я упевнився, що ніяка істота не грає зі мною в хопанки. Якби не понівечене на тіло кабана, можна було б вважати лише мою хвору уяву, найожахливішу істоту, яка бродила палубами в темряві минулої ночі. Найкраще пояснення мого спантеличеного стану, можливо, буде краще зрозуміло, якщо пояснити, що я оглянув увесь просмолений полотняний екран, який я спорудив навколо корабля для захисту з блукаючих гігантських восьминогів, та не виявив жодного розірваного місця, яке, вочевидь, та мало бути, якби який монстр піднявся на борт корабля. Варто також зауважити що корабель піднімається на багато футів вгору над поверхнею, а його залізні боки представляють собою певну перепону для будь-кого, хто бажає піднятися на борт. І все-таки там був мертвий кабан, який лежав жорстоко розірваний перед своїм порожнім хлівом. Незаперечний доказ того, що вихід на палубу у темряві означає безумовний ризик зустріти жахливу та таємничу смерть. Весь той день я розміркував про цей новий страх, який охопив нас, і особливо про незбагненну силу, яка розірвала міцні залізні грати хліву і так люто відірвала голову кабана. Я вирішив того вечора перенести наші спальні речі з каюти на залізну напівпалубу, невеликий чотириярусний будиночок, який стояв на передньому боці гроч і був повністю збудований з заліза з єдиними дверима заднього боку. Разом із нашими речами для сну я приніс до нашого нового житла лампу, олію та ліхтар, пару сокир, дві рушниці та всі револьвери, а також хороший запас амуніції. Тоді я наказав своїй дружині запастися провізію, щоб нам вистачило на тиждень. І поки вона була зайнята, я почистив і наповнив водозбірник на палубі. Опів на сьому я відправив свою дружину з дитиною до маленького залізного будиночка – Після чого замкнув всі двері каюти, нарешті замкнувши за собою важкі двері з тикого дерева. Тоді я пішов до своєї дружини та дитини і закрив на засув залізні двері на ніч. Після цього я знову переконався, що всі двері на кораблі зачинені. Тож ми сіли чекати. Близько восьмої вечора настали сутінки, а до півночі пітьма сховала палубу. Потім я надійно зачинив усі залізні люки, після чого запалив лампу. Тож настав час очікування. Коли я заспокійливо шепотів своїй дружині, вона дивилася переляканими очима на мене зі свого місця біля сплячої дитини. Відчуття холодного переліку, який проникає прямо в серце, позбавляючи нас будь-якої сили, охопило нас обох. Раптовий звук порушив тишу. Глухий удар об борт корабля. За ним низка сильних ударів, які, здавалося, були завдані одночасно по кожному борту судна, після чого настала тиша на чверть години. Тоді раптом я почув у стукіт, тук-тук-тук, а потім гучний брязкіт, невиразний шум і гуркіт. Після цього було ще багато інших звуків, і завжди цей тук-тук-тук, що повторювався сотні разів, ніби армія дерев'яних чоловічків, ми тушиться по всіх палубах у носовій частині корабля. Тут до мене долинув звук, наче щось спускається з палуби тук-тук-тук. Щось наблизилося до будинку, зупинилося майже на хвилину, потім пішло на корму корабля. Я здригнувся, потім впевнено коліна, щоб подякувати Богові за те, що на мене зійшла мудрість, перевести дружину та дитину до більш безпечної залізної рубки. Приблизно за хвилину ми почули потужний удар позаду корми. Потім другий, третій, судячи зі звуків, цей удар припав в залізо, залізо перегородки, що проходить поперек палуби. Пролунав наступний удар, який змішався з гуркотом зламаної дерев'яної конструкції. В'ят тримтів всередині моя дружина та син могли спати на кормі в ту саму мить, якби не проведіння, яке нас врятувало. Із гуркотом зламаних дверей у кормовій частині долинув сильний шум. Це прозвучало так, наче безліч дерев'яних чоловічків спускається з палуби. Почувся звук і наблизився до того місця, де сиділи ми, згорбившись і затамувавши дихання, боячись привернути увагу до себе. Щось подалося далі, постукуючи в корму, і лише тоді я видихнув. Аж тут раптова думка прийшла мені в голову. Я підвівся і вимкнув лампу, боячись, що її промінь може бути видно з-під дверей. І так, цілу годину ми сиділи безмовно, прислухаючись до звуків, які долинали з корми, тупіт важких ударів, час від часу стуки дерева, а потім знову стукіт. Звуки припинилися навпроти правого борту. На хвилину запанувала тиша. Потім раптом бам! Був нанесений сильний удар об стіну каюти. Моя дружина тихенько скрикнула, задихаючись, був і другий удар. Після цього дитина прокинулася і почала голосити, а моя змучена дружина намагалася її заспокоїти. Пролунав наступний удар, наповнивши каюту глухим гуркутом, а потім я почув знову тук-тук-тук. Рух до заднього кінця приміщення. Пауза, а потім сильний удар праворуч. Я схопив гвинтівку, яку притулив до стільця, і підвівся, бо не знав, що ще може статися за мить. Такою потужною була сила ударів. Повторно щось вдарило у двері, а потім знову тук-тук-тук до лівого борту. І там знову удар. Але тепер я був спокійнішим. Мене більше лякали прямі удари в двері. Після ударів по лівому борту корабля настала довга тиша, а чи щось ззовні прислухалося. Але милістю Божою... Моя дружина змогла заспокоїти дитину, і та не видала жодного звуку. Звуки почалися знову. Овчезна істота віддалялася. Невдовзі я почув, як шуми стихають за кормою, а після цього почувся численний стукіт, який проминув без жодної паузи і віддалився кудись. Понад дві години панувала абсолютна тиша. Тому я вирішив, що нам більше нічого не загрожує, я звернувся до дружини, але, не отримавши відповіді, зрозумів, що те задрімало. Тож я сидів напружено слухаючи, не видаючи жодного звуку, який міг би привернути до нас увагу монстра. За тонкою смужкою світла з-під дверей я зрозумів, що нарешті настав світанок. Я напружено підвівся і відкрив замкнені двері. Я уважно придивився, проте не виявив нічого незвичайного на палубах, які звідти були видимі. Після цього я обійшов і відкрив кожні двері, до яких тільки мав доступитися. Дещо дивне, я виявив лише, коли відкрив люк на лівий бік задньої частини палуби. Спершу неяскраво, а чим далі все чіткіше, коли день вступив у свої права, я побачив, що двері, які ведуть до салону, розбиті на шматя. з частин лежали розкидані на палубі, а деякі ще звисали з петель, ще більше уламків було розсипано в проході за межами видимості. Повернувшись назад, я побачив, що дружина лежить наполовину в дитячому ліжку, спить, поклавши голову біля дитини, обидві на одній подушці. Побачивши це, велика хвиля святої вдячності охопила мене, що ми були так дивовижно врятовані від жахливої та таємничої небезпеки, яка переслідувала палуби в темряві ночі. Відчувши це, я неспішно підійшов і ніжно поцілував їх обох, намагаючись не розбудити Після цього я ліг на одне з ліжок і спав, поки сонце не піднялося до зеніту Коли я прокинувся, моя дружина вже не спала, доглядала за дитиною і готувала сніданок Тож мені нічого не залишалося, як попоїсти Що я з апетитом і зробив Поки ми їли, ми обговорювали небезпеку, через яку щойно пройшли але так і не наблизилися до розгадки дивної темниці терору. Закінчивши сніданок, ми провели додатковий огляд палуб, а потім приготувалися виходити. Ми зробили це з інстинктивною обережністю, дуже тихо, обоє озброєні, як і попереднього дня. Двері ми замкнули за собою, таким чином гарантуючи, що дитині не загрожує небезпека, поки ми перебуваємо в інших частинах корабля. Оглянувши усе довкола, ми пішли на корму до розбитих дверей. Тут ми зупинилися не стільки, щоб їх оглянути, скільки через інстинктивне та природне бажання обережності і тоді потрапили в каюту, яку лише кілька годин тому відвідали невідомі створіння. Нарешті ми вирішили піднятися на палубу і зазирнути крізь світлове вікно, що ми й зробили, піднявши боки купола. Хоча ми довго і уважно вдивлялися, ми не помітили жодних ознак чогось, що там могло сховатися. Жодного руху. Судячи з розкиданих уламків, зламаних дерев'яних речей виявилося вдосталь. Після цього я відімкнув двері та відсунув велику арку. Потім ми мовчки спустилися сходами до кают компанії Тепер, коли ми бачили каюту по всій її довжині, нам відкрилося неймовірне видовище. Усе місце здавалося зруйнованим вщент. Шість кают, що стоять уздовж кожного боку, мали свої перегородки, які лежали зараз шматками зламаного дерева. Десь двері залишилися цілими, тоді як перегородка поряд з ними була знищена. Десь там двері повністю знято з завісів, а навколишні дерев'яні конструкції залишилися недоторканими. І так було усюди, куди б ми не дивилися. Моя дружина захотіла піти до нашої каюти, але я притримав її і пішов перед сам. Тут спустошення було не меншим. Ліжко дружини розшматоване, моє напівзруйноване, усі нижні дошки каскадом звелені на підлозі. Жодне з переліченого не зачепило нас так сильно, як той факт, що маленьке дитяче ліжечко-гойдалка вирвали з петель і кинули всполутану масу залізних уламків каюти. Побачивши це, ми перекинулися із дружиною поглядами, її обличчя побіліло. Вона опустилася на коліна і разом зі мною заплакала. Ми удвох, смиренно і від усього серця дякували Богові за порятунок. Заспокоєними ми вийшли з каюти та закінчили наш пошук. Кумори, як ми виявили, була цілковито недоторканною. У мене завжди було відчуття, що істоти, які проникли в нашу спальню, шукали саме нас». Невдовзі ми залишили розтрощений салон каюти та попрямували до хліва, перевірити які там зміни. На палубі ми побачили залишки гігантського краба. Важко навіть уявити, що серед крабів існує чудовиська такого розміру. Краб мав коричневе забарвлення, за винятком черевної частини світло-жовтого кольору. Одна з його клешней та нижня щелепа були відірвані, очевидно під час бою в якому він був убитий та випотрошений. Його клешня була неймовірно важкою. Мені ледве вдалося підняти її. Я можу лише собі уявити розмір і грізність істоти вбивці. Навколо великого краба лежало півдюжини менших, не більших ніж від 7-8 до 20 дюймів у поперечнику. І всі вони були білого кольору, за винятком кількох коричневих плям. Усіх було вбито одним потужним ударом щелепи, яка розірвала їх навпіл. Від туші великого кабана не залишилося жодного сліду. Таємницю було розкрито. І разом із розгадкою зник забобонний жах, який душив мене впродовж тих трьох днів, відколи почалося просування. На нас напала блукаюча зграя гігантських крабів, які, очевидно, пересуваються водоростями з місця на місце пожираючи все, що трапляється на їхньому шляху. Чи вони були вже тут раніше і тому, можливо, розвинули жахливу жагу до людського м'яса? Чи їхній напад був викликаний цікавістю? Я не можу сказати напевно. Допускаю, спочатку вони помилково прийняли корпус судна за тіло якогось мертвого морського монстра, а отже своїми ударами мали намір пробити його надзвичайно міцну шкіру. Або знову ж таки, вони здатні відчувати навіть слабкі запахи, тому і довідалися про нашу присутність на борту корабля. Але, оскільки вони не нападали на нас у рубці, це лише мої припущення. Я не розумію причини їхнього нападу на салон і нашу спальню. Шлях, яким вони піднялися на борт, я виявив того ж дня. Бо дізнавшися, які саме істоти нападали, я більш прискіпливо глянув борт корабля. Там... Я виявив, що частина механізму зламаного буршприта та фокбіма сповзли униз до поверхні. І оскільки я не встановив там брезентовий екран, монстри змогли безперешкодно піднятися на спорядження, а звідти на борт корабля. Такий стан речей я дуже швидко виправив. Кількома ударами сокири я прорубав спорядження, дозволивши йому впасти вниз. Після цього... Я спорудив тимчасовий бруствер з дерева поперек щілини між двома кінцями крану, пізніше зробив його постійним. З того часу гігантські краби більше не дошкуляли нам, хоча кілька ночей після цього ми чули, як вони стукають у боки посудини. Можливо, їх приваблює сміття, яке ми скидаємо за борт, і це могло би пояснити їхні перші стуки на кормі навпроти лазарету. Адже саме з отворів у цій частині полотна ширми ми викидаємо сміття. Минуло кілька тижнів, упродовж яких їх було вже нечутно, тож у мене є підстави вважати, що вони пішли де інде. Можливо, щоб напасти на інших самотніх людей, які доживають свого короткого віку на борту іншого корабля, покинутого та загубленого у глибинах цього величезного моря водорости і смерті. Я надсилаю це повідомлення, як і чотири до цього, у добре збитому барильці, прикріпленому до маленької повітряної кулі. Я додам частину клешні, краба-монстра, як доказ реальності жахів, які нас охопили в цьому страхітливому місці. Якщо це повідомлення та шматок клешні колись потраплять до людських рук – Нехай вони, споглядаючи цю мандібулу, спробують уявити розмір як самого краба, так і цієї грізної істоти, якій належала ця мандібула. Які ще страхи готує для нас цей жахливий світ. Я думав про те, щоб разом із Клешною додати панцир одного з менших білих крабів, або деякі з них рухалися тієї ночі в водоростях, що спонукало мою фантазію уявляти у перів та мерців. Але, добре подумавши, я не став цього робити. Це означало б проілюструвати те, що не потребує ілюстрації і лише збільшить вагу, яку має підняти повітряна куля. Я втомився від письма. Наближається ніч, і мені нема про що більше розповісти. Я пишу це в салоні, і хоча я полагодив все, що зміг, нічого не здатне приховати сліди тієї ночі, коли величезні краби потрапили на борт корабля в пошуках «Чого? Нема про що говорити. Зі здоров'ям у мене все добре, і з дружиною, і з малою, але я повинен тримати себе під контролем і бути терплячим. Нам більше нічого не допоможе, і ми повинні витримати усі негоди з такою хоробрістю, наскільки ми здатні. І на цьому я закінчую. І моє останнє слово точно не стане скорботним закликом до співчуття». Артур Семюел Філіпс. Різдвяний вечір 1879 рік. Кінець. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до спільноти Бабай. Підтримуйте ЗСУ. Україна обов'язково переможе. І слава героям.